eta iko urte astapenean eskualdeko hizkuntzetaz kongresu bat eginen dela lekinerazi du Frantsoa holandek. Kongresu hortan legegai bat landua izan behar zen Eurokarta begeste aipatzen zuena. Baina, senatuak joan den ostegunean legegai ohi kontra egin dio. Denbora berean, Kristianto Bihak eta Justizia Ministeritzak Eurokartaren ogeita emeretzi neugian konsultazio bat eramaten da interneten, nahi duenak bere iritzia eman dezake, Euskaldeko izkuntzan erabileraz, Eskoletan edabideetan, Justizia Mailan, Zerbitzu Publikoan, Bizi Ekonomikoan eta Kulturan jakez bortairu aekako kideak ea zer dion Eurokartari buruz. Hori hama uh, egabeko uh, filmatxarra da, uh, errepikatzen dena azken ogoita bosturtetan. Uh, Berriz ere hor badira gilean hainbat asmo eta jukutri politiko bat gu piskat aspertuak Eurokarta horrek badu ogoita bosturte, piskat zarkitua da. Uh, Aurrera egin behar dugu hor uh, eskoalak eta beste lurralizkuntzek behar dute lege babesta, behar dute uh, koufizialtasuna horretan ari gira. Franziak ez padunai errokarta hori sinatu, berriz be, ere utxeginen dutrena, baina uh, gaiortan beste hainbat, gaietan bezala frangoa, zeratuak gelitzen da Europa osoan. Dato genlarun batean, deia darmanifak ko-oficialtasunaz katuko du Euskararen zat, estatuari, Euskarak hizkuntza politika indertxoago bat ukan dezan. Sebastian Kastet, Eskual Konfederazioko Kidea. Manifestaliauek antoratzen intu koordinazioan uh, beste lujaldeekin, zer zen naiz eta tokian tokiko erriadeitateak desberginak izan, balituzte uh, blokatze amankomun batzuk bat legedima mailan eta berrizai patzekoa dibidez uh, euroituna, bon, guk dugun uh, pozizioa argi eh? uh, da, da, uh, gude ustez trufatzen dira gutaz. Uh, euroituna uh, lahogoita amabikoa da, frantziak uh, izenpetu zuen lahogoita emirizian, eta guk uste dugu zinez, bolontate, politiko bat izan balitz, uh, izenpetua eta berriz erretxia izan entzela aspalitik. Euskararen kupizialta eta iri elkarko bakajaren alde beraz, albiatuko da manifa, ato genlarun batean, ahatsaldeko bostetan, xau kaiatik.